Ко три з них нашкодив З цих ніхто Ви давно працюєте тренером? 26 років Відповів, потираючи Зламане перенісся Давайте сядемо Підійшли до низенької лавки і сіли а Ви знаєте всіх боксерів міста? Знаю Хто саме вас цікавить? Йому років двадцять Середнього зросту Очі вузькі Носить годинник на позолочному браслеті. Двадцять п'ять це вже колишній, посміхнувся нагорняк. Були серед них гарні бійці Сашко Зимовий, Ігор Тарасчук, Микола Русавський, Борис Юрченко, а найкращий з них Василь Кисюра. Гарний мав удар правою. Кажете, середньо зросту вузькі очі. На ринку кожен боксер трохи примружується, поширена прикмета. «А хто з них міг би вчинити злочин? Приміром, побити перехожого і пограбувати?» «Не міг би, а справді стався такий випадок», – відповів Нагорняк. «Правда без грабунку, але все одно лягла пляма на весь наш колектив. Хто коли?» «П'ять років тому Василь Кесюра влаштував бійку в ресторані «Парус». Отримав чотири роки. І тренер доповнив красномовним жестом. «Схрестив по два пальці рук». І продовжу. Йому зараз не 25, трохи менше, 23. Прикрий випадок. Ви його зустрічали в місті? Після суду – ні. Перспективним вважався боксером. Вигравав бої завжди нокаутом, хоч і непоказний ззовні. Працював у легкій вазі, добре поставлена права, упевнено розповідно Горняк. «Чим він примітний? Голос нехрипливий? У нього розсічена права брова. Проте за стільки років шрам розгладився», – зауважив тренер. «А голос нормальний. Його адреси не пам'ятаєте?» «Він тоді працював на суднобудівному живу гуртожитку. А його батьки?» – нагорняк знизав плечима. «Андрію, лівою-лівою! Відпрацьовуй, і хук!» – до когось гукнув і спитав – а ви самбіст? Маю перший розряд. Зараз лише підтримую форму, щоб не затягнути і не забути прийомів. Звідки ви кисті руки виказують, виявив спостережливість Нагорняк. Що ж, дякую вам, Леніде Васильовичу. І це все? здивувався. А хто вас направив до мене? Радутний. А, Павло, і співчутливо додав. Неприємність у нього. Хлопчина-яхтсмен зник, не повернувся додому з тренування. Чи вже міліція зацікавилась, ніби розшукує його. Коли б ця подія не вдарила рикошетом по трохи мовчу. «Не вдарить», запевнив Нагорняка. Попрощався і пішов із спортзалу. Показання Нагорняка не стверджували, що Василь Сюра це хрипливий. Це ще треба перевірити. До речі. І перевірка могла нічого не дати, аж поки ми не арештуємо грабіжника і не встановимо його особу. Малося на увазі, що ні я, ні Зеленяк не впізнаємо на фотографії хрепливого, бо мигнув він перед нами, ніби метеор. Доводиться підняти з архіву справу Кисюри. Борис Луцик, шофер автобуса, повинен його впізнати. Щоб швидше отримати справу, з будки телефону автомата позвонив Скоричу. Слухаю, сухо звався, Це за Гайгра. Товариш майор, мені потрібно з архіву справу Василя Кисюри. Хто такий? Колишній боксер судили на чотири роки за хуліганство. Кандидат на хрепливого? Може. Гаразд, дам вказівку. Кисюра. Василь, повторив по складах, мабуть, записуючи. «Ви зараз куди?» «На машинобудівний завод. Хочу поговорити з безпосереднім начальником Табурчака. «Поговоріть з рибалками на набережній», – порадив майор і поклав трубку. Завагався й «І ти на завод чи на набережну?» «Не дарма ж скорич звернув увагу на рибалок. Що б вона значила? «Якщо швердбот причалив до набережної, то рибалки повинні були те бачити». Не всі, а один-два, хто постійно куняє над вудкою. Що ж, ідея непогана. Може, отримую ще одне свідчення про появу школяра на набережній. Але й воно мало що дасть, бо хлопчина дзвонив додому після тренування, дзвонив. Той дзвінок геть чисто перекреслював усі мої припущення. А останні дзвінки з мовчанкою взагалі зводили на нівець розшук якщо вважати, що зникнення винятково сімейна драма. У мені закипала злість, бо час, а майор займався серйозними карними справами, ще й змушений був відволікатися на дрібниці. І все ж я, ніби машинально, поїхав на завод. До рибалок підував після. Нікуди вони не дінуться. Не розумів, чому, але хотілося зловити таборчака на якісь неправді. Вийшов на зупинці біля заводу. На фасаді чотириповерхового будинку управління стрілки електрогодинника показували без 10 хвилин 11. Звірив із своїм точно. Відвідувачі стояли біля віконця бюро перепусток і під дверима відділу кадрів. Я подзвонив внутрішнім телефоном Копієвський. «Ганна Микитівна? Я?» «Це Загайра. Як ми домовилися?» «Через кілька хвилин...» «Я до вас вийду», – перебила. «А як?» Та вона поклала трубку, і я не встиг запитати, «Як ми впізнаємо один одного?» «Цікаво, що вона за людина, безпосередній начальник Таборчака?»